Kapittel 11 Og na matitten Sofar tok til å svare og si. Skal en mengde ord få bli ubesvart, eller en skrytalsharett? Vill ditt tomme snakk bringe menn til tauset, og skal du fortsette å spotte uten at noen refser dig? Og du sier, min undervisning er ren, og jeg har vist meg å være virkelig i dine øyne. Men å og om bare Gud selv ville tale og åpne sine lepper overfor deg. Da vil han fortelle deg visdommens hemmeligheter, for de ting som er forbundet med praktisk visdom er mangfoldige, og du vil vite at Gud til beste for deg lar noe av din misgjerning bli glemt. Kan du finne fram til Guds dype ting, og kan du finne fram til den allmektigest ytterste grense? Den er høyere enn himlen. Hva kan du utrette? Den er dypere enn skjeol. Hva kan du vite? Den er lengre enn jorden i utstrekning og bredere enn havet. Om han drar fram og overgir noen å sammenkalle retten, hvem kan da stå ham imot? For han, han kjenner de menn som er usannferdige. Når han ser det som er skadelig, gir han ikke da akt. Selv en tomhjernet mann kommer til å få gode motiver så snart en eselignende zebra blir født som menneske. «Hvis du virkelig bereder ditt hjerte og brer ut dine hender til ham, hvis det som er skadelig er i din hånd, da legg det langt bort og la ingen urettferdighet bo i dine telt. For da skal du, uten lyte, løfte ditt ansikt, og du skal visselig bli befestet, og du skal ikke frykte. For du, du skal glemme vanskelighetene. Du skal huske dem som vannmasser som har fortsatt videre.» Og lysere enn middagstiden vil ditt livs levetid framstå Mørket skal bli som morgenen. Og du skal i sannhet nære tillit fordi det finnes håp. Og du skal se deg nøye runt I trygghet skal du legge dig til hvile. Og du skal i sannhet strekke dig uten at noen får deg til å skjelve. Og mange skal visselig gjøre deg mildt stemt. Men den ondes øynene skal svikte. Og et tilfluktsted skal visselig gå tapp for dem og deres håp skal være en sjelens utånding.